Det här är Nils-Erik Hennix och jag tänker säga några ord om hur jag ser på den svenska demokratiska jämlikheten. Det här är Nils och jag tänker säga några ord om hur jag ser på den svenska demokratiska jämlikheten. Den svenska socialistiska demokratins mest heliga princip är jämlikhet. Jämlikhetsideologin strider mot naturens ordning och går stick i stäv mot en urvalsprincip som utvecklat oss från reptiler till människor. Om de socialistiska demokraterna begränsat sig till en jämlikhet som innebär att samma medborgerliga rättigheter och skyldigheter gäller för alla, då hade allt varit väl. Då hade det funnits utrymme för olikheter, naturlig utveckling och det som vi kallar liv Men jämlikhetsförespråkarna har betydligt mer långtgående strävanden De vill ha en likriktning och jämställdhet som leder både individerna och samhället rakt mot en katastrof Jämlikhet är det mest falska och i praktiken skadligaste av de tre blodbesudlade begreppen från franska revolutionen någon jämlikhet finns inte, och kan aldrig uppnås, såvida inte staten tar hand om allt barnalstrande och klonar exakta människokobior. I dagens samhälle så hävdar demokratins främsta företrädare, med extatiskt darp på att det står för alla människors lika värde, och det fasansfulla är att de menar vad de säger. De pekar på kärnan i deras naturvidriga ideologi. I den socialistiska demokratens tankevärld är den simplaste tjuv, lustmördande pedofil och hänsynslösaste våldtäktsman inte mindre värd än den mest omtänksamma skötsamme, idealistiska men missionär som ägnar sitt liv åt att hjälpa andra. Det här synsättet innebär att samhället uppmuntrar till lågsyntet Brottslighet och hänsynslöshet Några exempel på förhållanden som vi alla känner till Svagt begåvade grundskoleelever tvingas att gå i samma studietakt Och i samma klass som överbegåvade elever Och tvärtom Betygen är slopade i grundskolan ända till årskurs åtta För att inga begåvnings- och kunskapsskillnader ska framgå Artighet och hänsynstagande lärs inte ut i skolorna. De här manéerna är inte demokratiska. Arbetare har efter skatt ofta mindre inkomst än icke-arbetande socialbidragstagare. Alla har samma människovärde, hyllas som princip. Rånmördare, våldtäktsmän, inbrottstjuvar, djurplågare och andra brottslingar jämställts. Med moraliskt högstående Människor som ägnar Sitt liv åt att hjälpa Andra människor och djur Respektlösheten omhuldas. barn respekterar Inte äldre, män respekterar Inte kvinnofrid Polisen får acceptera Förolämpningar från allmänheten Skolelever respekterar Inte sina lärare och så vidare En invandrare Som aldrig har betalt skatt i Sverige Han har samma rätt och ibland rätt till fler sociala förmåner och bidrag som den svensk som arbetat och betalt skatt i 40 år. Vi kan konstatera att oartighet och respektslöshet är jämlika dygder. Ingen ska behöva visa respekt för någon annan. Skolelever kallar sin lärarinna för hora, barn skriker gubbjävel åt en äldre man som påpekar att de inte får cykla på trottoaren. Den 20-åriga undersköterskan hunsar respektlös med den 90-årige Lombårdspatienten och kallar denne vid förnamn. Ungdomar på moped rycker åt sig pensionärens handväska. Biobesökare talar i mobiltelefon. Barns skriker och stör restauranggäster utan tillsägelse från föräldrarna. Förskoläraren uppmanar inte barnen att lämna sitt plats. Och den handikappade åldringen Som står i bussen Överallt ser vi resultatet Av den jämlika Demokratins respektlöshet Tron Att dagens socialistiska demokrati Skapar ett humanare samhälle Är en fullständigt Inkonsekvent föreställning Demokratin Resulterar I ett allt inhumanare Och brutalare samhälle till och med diktaturer har betydligt vänligare och mindre brottsbelastade medborgare än vår jämlikhetsdemokrati. I takt med den socialistiska demokratins allt större inflytande har det skett en markant degenerering i människornas skriftspråk, tal, kroppsspråk och klädsel. Eftersom varenda obildad och vulgär buse är jämlik den artigaste och mest välformulerade estet, så också deras sätt att kommunicera jämställts. Om vi jämför en vanlig medborgares personliga brev till en närstående för hundra år sedan med dagens, så framgår det att nutidens skriftspråk saknar den eftertänksamma och vänliga konstnärliga utformning som våra förälder, förfäder kunde prestera. Idag har många ungdomar, som alltså uppfostras till sanna socialistiska demokrater, ett obildat rått talspråk som flödar av svordomar, könsord och amerikansk gettoslang. Rappmusik med aggressiva texter som vimlar av våldsbudskap och grova sexuella uttryck är mode i dagens Sverige. Rapsångarnas obscena gester, negativa attityder och primitiva hoppande på scenerna i tjugo nummer för stora kläder är kulturtillskott som staten gärna ger ekonomiska bidrag. Gettokultur är mer jämlik än överklassens estetiska finkultur. Vem som helst kan konstatera att de flesta barn och ungdomar är fulare klädda än tidigare generationer trots att det aldrig i historien haft bättre ekonomi. Före den socialistiska demokratin var folk, inklusive de fattigaste arbetarna, måna om att vara välklädda under helger och vid sammankomster. Och det är inte bara i tal och klädsel som nedgångarna skett. Även kroppsspråket är hållningslösare, mer negativt och aggressivare i det demokratiska jämlikhetssamhället. Vidare förändras utseende på demokratins barn av idag till en primitivare position genom det ringar som de låter aptera på näsan, öronen, läpparna, tungan, naven och könsorganen. Ingen människa med fullt förstånd undgår och ser den skrämmande degenering som svenska folket är utsatt för, i jämlikhetens namn. Den har nu den onaturliga jämlikhetstanken hos de socialistiska demokraterna har distanserat sig så långt från verkligheten att det till och med förnekar vetenskapliga fakta beträffande genetikens betydelse. Hela samhällspedagogiken är uppbyggd på vanföreställningen att miljön har större betydelse för individernas utveckling än de genetiska förutsättningarna. Trots att de senaste decenniernas forskning inom genetiken har visat att arvets betydelse för människornas fysik och psyke har en större inverkan än man tidigare i sin vildaste spekulation kunde föreställa sig, så lunkar den demokratiska samhällspedagogiken och polit politiken vidare ut i okunnighetens och vanföreställningarnas verklighetsfrämmande träskmarker. Socialhögskolorna, socialtjänsten, kriminalvården och annan samhällspedagogisk verksamhet fortsätter att predika den politiskt korrekta lögnen om miljöns avgörande betydelse. Samhällets institutioner förbrukar varje år många miljarder kronor på felaktiga metoder, ofta rent skadlig verksamhet. Trots att samhällspedagogerna idag har facit, på att metoderna bara har förvärrat samhällsklimatet, så vägrar de att ändra ståndpunkt. Den strider nämligen mot hela deras demokratiska och socialistiska jämlikhetsideologi. Skulle politikerna i de berörda och de berörda offentliga tjänstemännen ta del av till exempel Hugos forskningsresultat? Hugo är världens största beteendevetenskapliga medicinska forskningsprojekt som kostar hundratals miljoner varje år. Om de skulle acceptera de här forskningsresultaterna så hade hela samhället utsätts för en genomgripande förändring. Dessutom skulle de politiska idealen förändras och en ny samhällsordning hade uppstått. Det här scenariot kommer den socialistiska demokratin att motarbeta till sista blodstruppen Därför har de skapat en otroligt stark så kallad demokratisk värdegemenskap Som föraktar alla för de obehagliga vetenskapliga fakta Den demokratiska värdegemenskapen är helt enkelt en religionsbekännelse Likt andra religioner så bryr man sig inte om vetenskap och erfarenhet. Tron är det viktigaste och man accepterar bara en lära, jämlikhetens.